Ніл Шустерман. Подзвін. Цикл Вигін Коси. Книга 3. Переклад з англійської Наталі Гайдай. Читає Рік Санчес Присвячується Девіду Гейлу, верховному кланку редакторів. Ми всі сумуємо за обізнаним змахом твоєї ручки, ЧАСТИНА 1. Втрачений острів і затоплене місто. З покірною смиренністю приймаю посаду верховного клинка Мідмерики. Хотілося б робити це за більш радісних обставин. В наших спогадах надовго залишиться трагедія на ендурі. Багатотисячні втрати того темного дня пам'ятатимуть, доки в людства є серце, щоб терпіти, та очі, щоб плакати. Імена загиблих назавжди залишаться в нас на вустах. Для мене велика честь знати, що останніми днями великих згубників було визнання мого права бути розглянутим для посади Верховного Клинка, а оскільки єдина інша кандидатка загинула під час катастрофи, то не варто чіпати старі рани, оголошуючи результати закритого голосування. Ми зі Жницею Кюрі не завжди доходили згоди, але вона справді була однією з найкращих серед нас і залишиться в історії як одна з найвеличніших жанців. Я оплакую її втрату так само, якщо не більше, ніж будь-яку іншу. Ходило багато чуток з приводу того, хто є відповідальним за катастрофу, бо це, безперечно, був не нещасний випадок, а ретельно спланований акт зловмисного наміру. Я можу покласти кінець всім чуткам та припущенням. Я беру на себе повну відповідальність, бо острів потопив мій колишній учень, Рован Даміш, який називав себе женцем люцифером був виконавцем цього немислимого вчинку. Якби я його не тренував, якби не взяв під своє крило, він би ніколи не отримав доступу до ендури чи навичок для здійснення цього мерзенного злочину. Тож провина лягає на мене. Єдиною втіхою для мене є те, що він теж загинув, і його непростимі вчинки вже ніколи не вирнуть у нашому світі. Наразі в нас не залишилося великих згубників, щоб звертатися до них за керівництвом. Відсутня вища влада, щоб встановлювати курс жінців. Тому ми мусимо, всі ми, назавжди забути про наші розбіжності. Новий порядок і Стара Гвардія мають працювати разом, щоб задовольнити потреби всіх жінців усюди. З цією метою я вирішив офіційно скасувати квоту на збирання в моєму регіоні з поваги до тих жінців, які відчувають тиск перед її виконанням. Відтепер мідамериканські жінці можуть збирати стільки людей, скільки вважають за потрібне, без покарання за невиконання квоти. Я сподіваюся, що інші цитаделі жінців також наслідуватимуть наш приклад і скасують квоти на збирання. Звісно, щоб компенсувати різницю за тих жінців, які вирішать збирати менше, решті доведеться збільшити кількість відібраних жінців, але я вірю, що буде досягнуто природнього балансу. З інавгураціонної промови його світлості Верховного клинка Мідмерика Роберта Годдарда від 19 квітня року Раптора.